Am convingerea că acum vrea să ne vorbească în mod personal fiecăruia. Subiectul pe care l-am început de o bucată de vreme este foarte important pentru fiecare din noi, pentru că ne întâlnim cu lucrurile despre care discutăm în fiecare zi. Nu cred că este cineva aici care n-a avut probleme în ultimele două săptămâni în ceea ce privește ispita, în ceea ce privește intenția celui rău de a ne înșela, de a ne spune o minciună, de a veni uh, în viața noastră și de a căuta să ne deraieze de pe calea cea dreaptă conform cuvântului lui Dumnezeu și să ne pună tot felul de întrebări și incertitudini prin care să reușească să deturneze planul lui Dumnezeu cu viețile noastre. De fapt, satan încearcă să oprească, dacă ne-a scăpat din mână, și ne-am predat Domnului, El încearcă să oprească creșterea noastră spirituală. El vrea să ne țină la nivelul de copii mici, care plângem pentru orice, ne văicărim pentru orice și depindem de alții. Vrea să ne țină la nivelul acesta. Apoi, el nu vrea ca noi să folosim potențialul pe care îl avem în Hristos. Am învățat cine suntem noi în Hristos. Acceptarea pe care o avem în Hristos, siguranța pe care o avem în Hristos și valoarea pe care o avem în Hristos. Satan vrea să intervină în viața noastră și să te facă că nu ești acceptat, că nu ești iubit de Dumnezeu, că te-a uitat Dumnezeu. Apoi, pune cu semnul întrebării mântuirea ta, veșnicia ta cu Dumnezeu. Și dacă aș întreba în această dimineață câți dintre voi aveți, Certitudinea 100% că veți moșteni veșnicia împreună cu Dumnezeu, poate că unii ați fost înșelați și nu aveți această certitudine. Apoi, un alt lucru foarte frecvent care îl caută în viețile noastre, el încearcă să. Diminueze valoarea pe care noi o avem în ochii lui Dumnezeu. Și face lucrul acesta, are o strategie. Și noi aici trebuie să vedem care este strategia lui și să putem să-l oprim, să ne împotrivim lui. Și când te împotrivești lui și ești tare pe poziție, el n-are decât să fugă. Asta e singura lui șansă. Să fugă. Când vede pe cineva că este tare pe poziție, că știe cine este, că știe că este iubit de Dumnezeu, că are siguranța vieții veșnice, în momentul acela el își dă seama cu toate ispitele cu care vin și cu toate tehnicile de înșelare, n-are succes. Adeseori, se întâmplă în viața noastră că facem lucruri și diavolul vrea să ne ducă în zona gri, acolo unde nu-i nici alb, nici negru, acolo unde sunt incertitudini, să ne pună tot felul de semne de întrebare. Oare scrie cuvântul lui Dumnezeu așa? Oare asta-i voia lui Dumnezeu? Oare Dumnezeu vrea să fac lucrul acesta? Chiar așa? Chiar Dumnezeu vrea? Se gândește Dumnezeu la mine? Și tot felul de întrebări de genul acesta vine la noi. Mi-am când eram copii. Tatăl meu, pentru că era un lider în sat, avea niște... Tot timpul avea vizitatori, veneau de la raion, de la regiune, pe vremea respectivă așa era, și a venit odată niște oameni de genul acesta la noi și tata i-a servit cu vin. După ce au plecat ei, am rămas noi trei frați în cameră și tata era cu ei afară. Ce ne-au venit nouă? Doi dintre noi, eu și cel care urmează după mine, amândoi păstori acum, l-am luat pe fratele cel mai mic și am zis, mă, dacă tu bei cât o rămas vinul, ești om. Și știți că al treilea în familie, el vrea să dovedească anumite lucruri. Pentru că ea al treilea, nu prea îi se dă chiar așa mare importanță, părinții sunt obișnuiți cu copiii la al treilea, și el încearcă să atragă atenția, încearcă să dovedească că el poate. Și-a băut tot vinul din, din canceu. N-a trecut câteva minute... Și l-am auzit, se învârte casa. Noi am început să râde. S-a băgat supat, nu vroia să iasă de supat. Măi, și afară, mă. Ești afară că vine tata și ne trage o mamă de bătaie. Când a venit tata, noi am mers înainte și i-am spus, știi ce-a făcut? fratele nostru cel mic, o vin. Frații mei, e o joacă de copii, dar lucrul acesta se întâmplă oamenilor mari. Satan este cel care ne ațâță, încearcă. Toată lumea face lucrul acesta. Nu ești curios să vezi cum -i? A, nu știe nimeni, e privat, e nimeni nu te vede. Și cu tot felul de cuvinte de gelul acesta încearcă să ademenească pe oamenii care și-au predat viața lui Dumnezeu și vor să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Seamănă această incertitudine, seamănă dorință, seamănă poftă. Seamănă tot felul de lucruri și încearcă să ne amăgească. După ce ne-a amăgit și după ce ai păcătuit, știi ce face? Apocalipsa, capitolul 12, versetul 10, spune că el, satan, care ne-a amăgit, care ne-a mințit, care ne-a păcălit, care a trimis ispita în viața noastră, el ne pârește zi și noapte înaintea lui Dumnezeu ne părăște înaintea lui Dumnezeu. Mesajul din această dimineață este lucrarea acuzatorului. Aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu din 2 Corinteni, capitolul 7, începând cu versetul 9. Acum, spune apostolul Pavel, mă bucur nu pentru că ați fost întristați,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 voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Așa că, dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut o cara, nici din pricina celui ce a suferit o cara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie bisericii din Corin. și la începutul celor două scrisori pe care le-a scris, i-a luat tare, nu i-a amenajat deloc, nu i-a luat așa pe o și în mod direct a descoperit păcatele care sunt în biserică, lucrurile care le fac oamenii de acolo și decizia lui Dumnezeu referitor la aceasta. Și a fost cât se poate de direct față de cei din corin. Lucrul acesta a adus întristare în viețile lor. Pentru că unele lucruri nu erau cunoscute, erau așa, acoperite, erau ascuns. Și Duhul lui Dumnezeu le-a scos la ivial, Altele se cunoșteau, dar nu mai se vorbeau despre ele. Dar au fost aduse din punct de vedere și au fost prezentate public. Și Apostolul Pavel vede întristarea lor și în mod special printit află despre această întristare și le spune, nu-mi pare rău că v-ați întristat, pentru că întristarea aceasta, în final, voi v-ați dat seama că ați păcătuit și această întristare... A dus la păcăință, la mântuire și la viață cu Dumnezeu. Dar există o altă întristare. O întristare a lumii. Și aici se referă la lumea guvernată de Satan. Pentru că folosește expresia aceasta și în altă parte când spune tot ce este în lume. Pofta firii, pofta ochilor și lăudăloșia nu vin de la Dumnezeu, ci sunt din lume. Deci este vorba despre domnia lui Satan, de zona în care operează Satan și spune Întristarea care vine ca urmare a acesteia este spre moarte. Și îmi place foarte mult în versetul 12 unde Apostolul Pavel face o distinție și spune aici așa, v-am vorbit, v-am scris, v-am mustrat, nu din partea celui ce aduce o cara, nici din partea celui ce a suferit o cara, ci din partea mea care vă iubesc și vă port de grijă. Și aici sunt două lucruri foarte importante pe care le vom Prezenta în această dimineață cel ce aduce o cara și cel ce a suferit o cara. Vom încerca să descifrăm lucrarea celui ce aduce o cara, pentru că lucrarea celui ce a suferit o cara. O cunoaștem, este lucrarea de mântuire prin jertfa lui Isus Hristos. Este această lucrare care a luat asupra Lui o cara noastră, păcatele noastre. Le-a dus la cruce și prin moartea pe cruce a fost o jertfă de ispășire pentru păcatele trecute, prezente și viitoare. Pentru orice păcat, Isus Hristos a plătit, a luat o cara asupra Lui. Dar acum, în această dimineață, vrem să-L demascăm pe Cel care aduce o cara, pe Cel care acuză, așa cum în Apocalipsa ni se prezintă ca acuzatorul care zi și noapte, după ce a înșelat pe oamenii lui Dumnezeu, îi acuză înaintea lui Dumnezeu și spune Uite ce fac oamenii, uite ce face creștinul din Oradea pentru care ți-ai dat viața, pentru care ai murit. Uite ce vorbește, uite cum acționează, uite cum reacționează și lucrul acesta... El aduce înaintea lui Dumnezeu cu un gând, ca Dumnezeu să renunțe la tine și la mine. Ca harul lui Dumnezeu să nu mai cadă peste viețile noastre. Ca tu și eu să nu mai primești iertarea lui Dumnezeu în urma păcatului pe care ai făcut. Și în această dimineață, Vrea ca Duhului Dumnezeu să te călăuzească, să-ți deschidă ochii spirituali și să vezi ce se întâmplă în jurul tău în momentul în care tu păcătuiești, în momentul în care tu nu asculți de Dumnezeu, în momentul în care tu ai fost înșelat de cel rău, ai căzut victimă planului lui, cursei, în șelăciunii Lui, în fața ta, stau două alternative. Și pentru că Dumnezeu te-a creat cu voință liberă, tu trebuie să decizi pe cine să asculți. Acuza celui rău care a reușit să te înșele, pentru că exact așa cum am pățit noi ca și copii, după ce l-am Provocat, L-am și spus. Exact așa e și diavolul. După ce te-a înșelat, vine și spune, uite ce faci, uite cum vorbește, uite în loc să împlinească cuvântul care i-a fost vestit, el vorbește de rău, bârfește, face tot felul de lucruri, care nici pe departe să semene cu caracterul unui copil al lui Dumnezeu. Care este diferența? Și acum va trebui să înțelegi alternat, cele două alternative pe care le, le ai în față. Care este diferența între Acuza lui Satan și convingerea Duhului Sfânt. Pentru că în momentul în care noi păcătuim, Satan ne acuză. Clar, are și dreptul. Uite ce a făcut cu tare și cu tare. Uite cum a făcut. Uite cum a căzut. El te acuză cu gândul că tu vei primi această acuză și te vei întrista și vei spune m-am făcut de râs înaintea lui Dumnezeu, nu mai mă duc la biserică, e rușine. N-am să mărturisesc păcatul acesta. Îl țin ascuns cât pot, mi rușine. Și el te inspiră, încearcă să te facă să mușamalizezi lucrurile, dar tu trăiești sub imperativul acelui păcat. El încearcă să te protejeze, încearcă să-ți să spune, a, e ok, mergi la biserică. Pe unii îi spune, e ok să mergi la biserică, dar nu te mai implica, pentru că vezi ce ai făcut. Stai așa deoparte, așa, și după ce te-ai răcit, zecenare, n -are rost să mai mergi acum. Și pe mulți, prin acuzele lui, îi scoate pe linia moartă și finalul este moartea, despărțirea de Dumnezeu. Pe de altă parte, ca și copila lui Dumnezeu în momentul în care ai păcătuit, Duhul Sfânt este Cel care te cercetează, pentru că Duhul Sfânt este Cel care te convinge de păcat, Duhul Sfânt este Cel care îți dă puterea să te întorci la Dumnezeu, să mărturisești păcatul, să îți pară rău de păcat, Apoi îți dă puterea de pocăință să nu mai faci păcatul acela. Pentru că Duhul Sfânt este executivul Trinității, este cel care lucrează la ora actuală pe pământ, își pregătește mireasa lui Isus Hristos, biserica pentru răpire. Și Duhul Sfânt, aceasta este misiune, aceasta este lucrarea lui. Să ne convingă în momentul în care păcătuim că am păcătuit, dar nu se oprește aici. Și să ne arate soluția lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu. În 1 Ioan. În capitolul 1, versetul 20. În capitolul 2. Cuvântul Domnului spune în felul următor și Ioan ne dă această soluție a lui Dumnezeu inspirată de Duhul Sfânt. Și anume, dacă cineva a păcătuit, spune Ioan, avem și se referă la creștini, nu? copilașilor, spune, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, este dorința lui Dumnezeu să nu păcătuim, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, pentru ale lumii întregi. Care păcate? Păcatele din trecut, păcatele din prezent și păcatele viitoare. Pentru că jerfa lui Iisus Hristos are această putere de răscumpărare a păcatelor din trecut, din prezent și din viitor. Iisus nu mai trebuie să se jerfească ori de câte ori noi păcătuim. Și atunci, în fața noastră, există aceste două alternative. Să ascultăm de acuzarea pe care o face cel rău, pe drept cuvânt, și el vine și spune, cine? Tu? Tu care ai făcut cu tare și cu tare lucruri, n-ai văzut cum te-ai comportat în situația cu tare? Să-ți fie rușine. Și ne bat jocorește și tot, în tot el care ne-a înșelat, vine și spune, n-are rost să mai slujești pe Dumnezeu. Nu te primește Dumnezeu. Dumnezeu nici nu se uită la tine. Păi ai făcut lucrul ăsta și săptămâna trecută. Ai cerut iertarea lui Dumnezeu și uite, iară faci lucrul acesta. Și... În felul acesta încearcă să te taie din relația cu Dumnezeu, să te izoleze. Asta e intenția lui. Pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu vine și spune, ai păcătuit, ai călcat legea lui Dumnezeu, n-ai făcut bine, dar ai o șansă. Mărturisește-ți păcatul, regretă ceea ce ai făcut, vină cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu Pocăiește-te, adică să nu mai faci păcatul respectiv, să te oprești în a păcătui, pentru că Dumnezeu are o soluție, iertarea Lui Dumnezeu vine peste tine și Dumnezeu te restaurează din nou, Dumnezeu te primește în brațele Lui, pentru că El te iubește, El vrea ca să rămână în viața ta și tu să rămâi în legătură cu ei, sub binecuvântarea Lui. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta și este alternativa pe care noi o avem. Și ca să înțelegeți mai clar lucrul acesta, avem două exemple în Cuvântul lui Dumnezeu. Avem o persoană care a ascultat de acuzarea lui Satan, care a fost apostol, ucenic al lui Iisus Hristos și un alt ucenic al lui Iisus Hristos, care a păcătuit și el, dar n-a ascultat de acuzarea celui rău, ci de convingerea Duhului Sfânt. Și ăsta este Iuda Iscarioteanu și Petru. Iuda a păcătuit răspunzând la ispita banului. L-a vândut pe Iisus Hristos pentru bani după ce a făcut lucrul acesta, deavolul a venit la el și l-a acuzat și a zis, tu, ucenic al lui Isus, în... Isus a avut încredere în tine și tu l-ai vândut mă, pe 30 de arginți. Dar nu ți-i rușine ție, mă. Dar om ești tu, mă. Ești ca toată. Mă tu meriți să mergi să te atâni de o creacă și să mori. Altceva nu meriți. Și cu toate că Iuda a fost trei ani și jumătate cu Iisus Hristos, a văzut minunile lui Dumnezeu, a văzut harul care se revărsa prin Iisus Hristos, Iuda a acceptat acuzațiile celui rău, s-a dus de aruncat banii și s-a spânzurat. Petru a fost înșelat prin mândrie. Isus i-a spus, satan v-a cerut să vă cearnă. Dar eu m-am rugat pentru voi, ca să nu vă pierdeți credința. Și Petru zice: Doamne, uite-te la mine. Dar nu mă cunoști. Nu știți că sunt o bucată. Nu știi ce zic eu, fac, indiferent ce se întâmplă. Uite-te la mine, doamne. Petru a zis: Petre, ești. Iisus a zis: Petre, ești pe amândru. Te încrezi în puterile tale. Nu va cânta cu coșul și tu te vei lepăda de trei ori de mine. Wow! A deschis prin mărdrie poarta ușa celui rău la ispitit și cât fost el de Petru, în fața unei slujnice, a zis: Nu-l cunosc. Bar n-am. De cine vorbești? Despre ce vorbești? Dar când privirea lui Petru s-a întâlnit cu privirea lui Isus Hristos, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că Petru. A fost convins de Duhul Sfânt. A primit aceasta. Credeți că Satan nu l-a acuzat? Bă, dar ce fel de om ești tu, mă? Mă, dar nu te-ai bătut tu pe piept, dar n-ai zis tu în fața ucenicilor că tu mergi până la moarte cu el. Mă, dar om de nimic ești tu, mă? Credeți că n-a venit la Petru? A venit. A venit și la Petro, așa cum a mers la el. Mă dute-mă să nu te mai vadă nimeni, să n audă nimeni de tine. Dute-mă! Petro, știți ce a făcut Petro? A ieșit afară și a plâns cu amar. Și a zis, Doamne, iartă-mă. Nu știu unde mi făcut capul, Doamne. Nu, în fața unei slujnice, Doamne, am făcut eu treabă. Nici nu, nu recunosc, Doamne. Parcă n-am fost eu. A plâns cu amar, nu s-a depărtat de ceilalți ucenici de biserică, a mers acolo, toți știau ce a făcut el. A pus rușinea deoparte și când a fost vorba că a înviat, a alergat la mormânt așa bătrân cum era el. Ioan a luat-o înaintea lui și a zis, du-te că ești mai tânăr, dar eu nu mă las, mă du după tine. Dumnezeu a văzut inima lui și știți ce s-a întâmplat ca urmarea reacției lui, a modului în care el a reacționat și a respins acuzațiile celui rău. A primit convingerea Duhului Sfânt s-a pocăit, mântuirea lui a fost restaurată și cuvântul Domnului ne spune că Iisus Hristos l-a promovat în fața ucenicilor după înviere, l-a întrebat mă Petre, mă, acum că noi ne gândim că toate lucrurile au fost protocolare unde era Iisus Hristos dar Iisus vorbea pe limba lor exact așa cum noi vorbim unul cu celălalt a zis Petru care-i treaba? Mă iubești? Și Petru a fost serios. Doamne știi că te iubesc. Doamne, Tu cunoști gândurile mele. Știi că te iubesc. Și l-a întrebat de trei ore. Și atunci Iisus a zis, Paște melușei, paște oițele și paște oile mele. Adică l-a făcut păstor. După ce l-a negat pe Iisus Hristos. Rații mei, noi nu putem să ne imaginăm harul lui Dumnezeu. Noi nu putem să gândim cu mintea noastră modul în care Dumnezeu șterge, uită, anihilează păcatele noastre atunci când avem o pocăință sinceră, atunci când răspundem provocării Duhului Sfânt. Și lucrul acesta este foarte important ca noi să-l înțelegem. Să descifrăm, să înțelegem strategia celui rău. Satan te va păcăli, te va înșela, va trimite ispite, va întinde curse în calea ta și pe urmă te va acuza, te va acuza direct pe tine și te va acuza înaintea lui Dumnezeu. Va încerca să l îndepărteze pe Dumnezeu de tine și pe tine de Dumnezeu. Dar Dumnezeu cunoaște planurile lui pe Dumnezeu nu îl poate îndepărta, pe Dumnezeu nu îl poate lua, exact așa cum a fost cu Iov, care a fost încercat. S-a atins de el, a trecut prin diferite situații foarte critice. Vei trece prin situații critice și poate vor veni momente în care vei păcătui. Pentru că încă nu suntem sfinți. Totul este să ne trezim la timp, să nu-i dăm teren celui rău, pentru cu cât trece timpul din momentul în care ai păcătuit până în momentul pocăinței, cu atât îi dai dreptul celui rău să te părască înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în această perioadă el are dreptul să margă să te părască înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne imaginăm lucrurile în mod normal cum se întâmplă. Deci în momentul în care tu ai păcătuit și nu ți-ai cerut iertare, n-ai mărturisit păcatul, Momentul acesta diavolu are tot dreptul să meargă înaintea lui Dumnezeu și să ceară, oprește binecuvântările din viața lui, oprește-i somnul liniștit, oprește, Doamne, lucrurile pe care Tu le dai prin harul Tău, pentru că el a păcătuit și el este pasibil de pedeapsă. Nu-l vezi că nu mărturisește, nu-l vezi că încă continuă să păcătuiască. Lucrurile se întâmplă în domeniul spiritual exact în felul acesta. Și el merge și părește. Merge și tăpărește. Și te ține sub starea aceasta și vine cu acuzații la tine. Dacă mai găsește, vedeți, aici este problema. Și uh, pentru astăzi am, am pregătit unii, unii aveți această broșură de mascare a fraților, dar cei care nu aveți, am pregătit să puteți să luați un exemplar și să-l citiți. Pentru că știți ce face satan? El nu face fenomene naturale, el lucrează prin oameni. Și dacă vin oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, păi ăștia mai neglijat nu știi nimic în problemele spirituale, nu ai tu experiență, îi putem scurcircuita ușor, dar ne cazul e că diavolul vine și îi bâzăie pe alții, pe frații tăi. Și zice, păi tu știi ce au făcut ăla Știi? Mă, am auzit că ăla au făcut asta. Dar pentru că oamenii sunt amplificatoare, nu spune, mă, în loc de 5, spune 7. Mă, dar e sigur, așa am auzit. 7. Mă, dar am auzit că e 5. Nu știu. Și când ajunge la al treilea, la al patrulea, e 12. Dar auz, chiar pastorul a făcut așa ceva, mă, așa am auzit, mă auzit. m a spus un prieten bun, apropiat, om încredere în el. Mă, dar tu nu știi că împotriva unui lider nu pot să aduci în vinuire decât pe mărturia, mărturia care a văzut, care o au auzit, nu care au auzit și o au să văzut cu ochii lui, care au auzit cu urechile lui. Am auzit, am auzit să spun și ția, dar nu spui tu mai departe. A e trebuie să nu spuie mai departe. Bă, astăzi am vorbit cu ăsta, dar nu știi, nu știi ce s-a întâmplat. Nu, dar n-am auzit. Mă, încă n-am ajuns la ziar, dar, dar e, e foarte aproape. Ajunge, o să vezi, o să vuiască. Frații mei, sunt lucruri care se petrec în mișlocul nostru și adeseori oamenii Lui Dumnezeu sunt, fac lucrarea celui rău. Bârfezi, merg cu tot felul de judecăți, cu tot felul de condamnări. Cineva spunea, dacă nu ești în stare să mori pentru un om, să nu-L judeci. Dacă nu ești în stare să mori pentru un om, să nu-L judeci ușor să judeci, ușor să conda, ușor să bârfești, să vorbești, dar vom avea o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, pentru că înaintea lui Dumnezeu noi trebuie să înțelegem că nu putem să facem lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea celui rău. Noi suntem chemați noi suntem chemați să-i ajutăm pe oameni să iasă din cursa celui rău, nu să-i băgăm în cursa celui rău. Să iasă de sub condamnare, nu să-i condamnăm. Doamne ajută-ne să înțelegem. Și vrea să reții la punctul acesta un lucru foarte important. Ai două alternative. Ce vei alege în momentul în care vei constata că ai păcătuit? și n-ai făcut voia lui Dumnezeu și n-ai respectat cuvântul lui Dumnezeu. Vei asculta de acuzațiile celui rău și te vei îndepărta de Dumnezeu, de biserică, de oameni sau vei asculta de convingerea Duhului Sfânt. Vei mărturisi păcatul tău îi cere putere, lui Dumnezeu să te ajute, să te pocăiești, să te lași de păcatul tău. Și astfel relația ta să fie restaurată și Domnul să-și poată face planul pe care îl are cu tine. Să-ți încredințeze lucrurile lui. Pentru că Dumnezeu nu e ca omul, omul trebuie să-și câștige încrederea. Cineva a zis, nu da, acum ai încredere în mine? Anumite probleme. Am zis, întrebă o perioadă până când voi avea încredere în tine. Trebuie să zidești această încredere. La Dumnezeu, frații mei, când ne pocăim sincer, Dumnezeu are imediat 100% încrederea noi. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta. Un alt lucru care aș vrea să îl depistăm în strategia și în lucrarea celui rău și lucrul acesta este foarte important, este ceva care, cu care m-am întâlnit în lucrarea de pastorație. Diavolul, dacă nu reușește să îți strecoare această acuzație a lui, atunci vine cu cuvântul lui Dumnezeu. Vine cu cuvântul lui Dumnezeu și zice, ascultă, și vreau să vorbesc despre lucrul acesta, păcatul care nu se iartă. Există păcat care nu se iartă și a vorbit Iisus Hristos despre lucrul acesta, despre păcatul care nu se iartă. Și zice, na, citește, citește, scrie Matei, scrie Marcu, Scrie Luca despre lucrul acesta, Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul 6. Uh, Citește și să vezi. Și aici, Iisus Hristos vorbește despre Hula împotriva Duhului Sfânt, ca un păcat care nu va căpăta iertare în viață, ci este vinovat de un păcat veșnic. Wow! Și diavolul vine vine și zice tu ai făcut păcatul ăsta. Ai făcut păcatul ăsta. Clar, Dumnezeu nu te iartă. Am întâlnit creștini care a zis, am venit aici la voi, pentru că am auzit că voi înțelegeți harul lui Dumnezeu puțin mai diferit. Am fost exclus din biserică, am păcătuit, așa este, am păcătuit, dar mi s-a spus că pentru mine nu mai există nicio șansă. Și în sufletul meu, parcă n-am liniște, știu că am păcătuit, știu că merit pedeapsa lui Dumnezeu, da, dar aș vrea să mă pocăiesc, aș vrea să mă întorc la Dumnezeu. Nu există o șansă oarecare. A, ai făcut păcatul care nu se iartă în viacul acesta, nici în viacul viitor. Și îmi pare foarte rău, dar șansa mântuirii tale s-a dus. Frații mei, stimați creștini, Vreau vrea să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este el. Nu există păcat pe care îl mărturisești înaintea lui Dumnezeu, de care te pocăiești, peste care ceri puterea jerfei lui Iisus Hristos, care nu se poate ierta. Nu există păcat. Apostolul Pavel, el spune așa, referitor la hulă împotriva Duhului Sfânt. Pentru că hulă înseamnă a spune cuvinte negative, a, a rosti anumite judecăți peste Duhul Sfânt și peste lucrarea Duhului Sfânt a spune că lucrarea Duhului Sfânt vine din partea celui rău, nu din partea lui Dumnezeu. Și tot felul de stări de genul acesta. Și Apostolul Pavel, el recunoaște și el spune în 1 Timotei capitolul 1, versetul 13. Zice, Înainte eram un hulitor, un prigonitor, și bat jocoritor, dar am căpătat în durare pentru că lucram din neștiință în necredință. Acum știți istoria lui, așa când o descrie Biblia Apostolului Pavel, când el prigonea Biserica lui Isus Hristos, el prigonea pe Isus Hristos, când Isus i s-a arătat și i-a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? El, el a hulit, el a fost bazjocoritor. Păi era teolog, era cel mai învățat dintre farisei. A învățat la picioarele lui Gamaliel. Cunoștea legea lui Moise, cunoștea Tora, cunoștea tot ceea ce se putea cunoaște în vermea respectivă. Și el spune, am primit îndurare din partea lui Dumnezeu, pentru că o făceam în necredință și în neștiință. Vreau să vă citesc cuvântul lui Dumnezeu din Evrei, capitolul 6. Pentru că este foarte important, deavolul vine cu aceste acuze la unii oameni și încearcă, să taie din rădăcini. Evrei, capitolul 6, versetul 4. Fiți foarte atenți. Că cei ce au fost luminați odată au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt.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 Tot în Evrei, capitolul 10, versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio șertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Deci, principiul biblic este, orice păcat, el a luat asupra lui toate păcatele noastre, trecute, prezente și viitoare. N-a făcut o categorie a păcatelor care, prin jertfa lui, pot să fie răscumpărate, ci toate ăsta e principiul biblic. Modul în care intrăm sub imperativul iertării și curățirii lui Dumnezeu este prin mărturisire, prin pocăință și printr-o dorință sinceră de a asculta și de a-i sluji lui Dumnezeu. asta e principiul biblic. Acum, apostolul Pavel, care a fost un hulitor, un batjocoritor care, am putea spune, ar fi putut să vină sub imperativul acestui păcat care nu se iartă în viacul acesta, nici în viacul viitor. Dar pentru că a fost în neștiință, a fost iertat. Și Apostolul Pavel vine și clarifică și spune niște trepte, ale relației cu Dumnezeu. Că și cei ce au fost luminați odată, adică ai distins cei adevăr și minciuni. Cei ce au gustat din darul ceresc, care-i darul ceresc, Duhul Sfânt, au gustat din el, adică au lăsat ca Duhul Sfânt să producă nașterea din nou, să producă creșterea omului spiritual în viața lor. Apoi spune, treapta a treia, cei ce s-au făcut părtași Duhului Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt. Adică se lasă călăuziți în toate lucrurile de Duhul Sfânt. Urmează treapta cealaltă, cei ce au gustat din cuvântul cel bun al lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă aceasta? Au folosit cuvântul lui Dumnezeu, și pe baza credinței au primit împlinirea cuvântului în viața lor. Și urmează o treaptă superioară. Puteri, cei care au făcut parte și au experimentat puterile viacului viitor. Și spune, și care totuși au căzut de la ultimul nivel, pentru că este și... Cine a căzut de la ultimul nivel este cu neputință să fie înnoit iarăși și să fie adus la pocăință. No, Biblia vorbește despre o persoană care a căzut de la nivelul ăsta. Știți cine e asta? Știți? Cine a experimentat puterile viaului viitor? Satan. Lucifer a fost înger de lumină, a fost arhangel. El a cunoscut și pentru el singurul nu există putere de pocăință. El a fost deja judecat. E clar? Suntem în principiu biblic? Frații mei, aș vrea să refuzăm minciuna celui rău, indiferent ce ai făcut. E rău. Apostolul Ioan spune, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, și aici nu spune ce fel de păcat, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos. El este jerfa de ispășire, pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, pentru a lume întregi. Frații mei, dacă diavolul a reușit să vă acuze, să vă oprească în relația cu Dumnezeu, dacă diavolul a reușit să vină în viața voastră să vă mintă și să vă înșele, Aș vrea, aș vrea în această dimineață să înțelegeți harul lui Dumnezeu, să înțelegeți puterea lui Dumnezeu, să înțelegeți că Dumnezeu este Cel care te așteaptă să vii la El. Așa cum Tatăl, în pildă pe care a spus-o Iisus Hristos, așteaptă Fiul Risipitor, chiar dacă știe că și-a nenorocit toată averea, El așteaptă. Dumnezeu vrea să-ți pune un inel în deget și să te restaureze din nou ca și copil al lui. E pocăința, secretul, e faptul că respingi acuzațiile celui rău și te cobori în țărâna pământului, te proșterni în genunchi înaintea lui Dumnezeu și recunoști, Doamne, am păcătuit. Am nevoie de iertarea ta, am nevoie de curățirea ta. Doamne, iartă-mă, curățește-mă. Peste două săptămâni vom avea botezul. Mai sunt persoane care încă n-au certitudinea dacă vor îmbrăca haina alt atie mei am mai spus nu ne cunonăm cu o religie ci dovedim că ne întoarcem la Dumnezeu că ne pocăim de păcatele noastre cred că este cadrul cel mai legal în care pot să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui Doamne eu și tu în fața Copilor tăi vreau să mărturisesc credința mea în tine. Vei mai păcătui? Bine ar fi să nu păcătuiești. Dar necazul este că suntem încemănați încă cu păcatul aici. Dar bucuria este dacă păcătuim, avem șansa mărturisirii, a iertării și a curățirii. De aceea venim la biserică, frații mei, de aceea ne rugăm Domnului, de aceea trăim o viață aproape de Dumnezeu, ca să ne curățim imediat ce ne-am murdărit. Să nu dăm timp acuzatorului să ne părască, ci să venim cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu. Vreau să plecăm capetele, pentru că vreau să te provoc.